Подивіться, жодного мішка за спиною, а культура, в кожного порцигар, запальничка. Жінці місцем поступиться і цілу ніч сам простоїть у тамбурі, курячи виключно з порцигара. Додому ж їде чоловік, строго поазимуту в рідну хату. Але не всі в цьому зацікавлені, особливо в Одесі, яка вже тоді перетворювалася у вільну економічну зону, тобто тіньовики там не переводилися з покону віків. До такої їхньої міри, що ті офіцери, яких не знищила страшна фашистська сила, то добивалися тут. Навмисно для цього розплодилася така злочинність люта. А що робити, як вона також хоче їсти? Його ж ніхто шукати не буде, ні рідна фронтова частина, ні родичі, до яких він ще не доїхав. А що таке офіцер? Без зброї. Без підлеглої йому бойової роти. Це мішень. От він виходить на берег рідної землі, от він не може нею надихатися. І для чого він захоче чогось випити? От він для цього йде на чорний ринок, де без карточок в Одесі можна купити все, навіть спирт. І от він випиває, аби воєнні почаття не пропикли душу. І несподівано його б'ють по голові. А тоді камінь до ніг і Ваджимушкай, чи цей Хаджибей а чоботи, вони після війни, ой, як добре продаються. Та й новенька трофейна валізка із такої ж хромової шкіри. Усе, та навіть документи. Може, якийсь бандюга захоче почати нове життя. От і починай його з нуля, наче ти не ніхто, а шанований фронтовик. І це б йшло і далі чудово, якби одного разу не Сталін. Що таке? Чому ті... Товаріщ Жуков, коли виступав на параді перемоги 9 числа місяця мая на Красній Пільощі і Нісільова, не сказав на про мене. Фельдмаршал Жуков і відповідає, бо ви, товаришу Сталін, тоді на мовзели не вийшли. Параду не приймали, хоча вже стали тоді генералісимусом. Я і подумав був, що коли так, то це через вашу велику природню скромність. І побоявся в такій стратегічній ситуації щось про вас заявити, бо думав, що це вам не сподобається. Авах, скромність, кажеш? Бо Сталін любив свою скромність, але не любив різних розумників, особливо коли війна закінчилася. Навіщо тепер йому різні розумники? Такі, які довели, що ще й можуть стратегічно мислити. Вгадує його думки Берія, який дуже Жукова не любив, тому що не міг вгадати його думок. А де в нашій кераїні зараз найтяжче вах? – питається Сталін в Берії. А той це чудово знав, бо був міністром внутрішніх справ, і найгірші йому звіти приходили звідки та весь час з Одеси і Одеси, і що врешті-решті, мов політбюро, нагадають, що в Одесі він без сили супроти злочинності. В Одесі найтяжче товариш Сталін, не змигнувши, отказав він. Так чому ж товариш Жуков як найкращий у нас комуніст, а не перебуває там, де найтяжче? І звільняю його з посади фельдмаршала і направляю у простий одеський військовий округ простим його начальником. Зібрав той свого шкіряну валізу і приїхав на нове місце роботи то саме морські хвилі Хаджібея починають викидати на берег у великій кількості трупи вбитих демобілізованих офіцерів. І хоч вони були без чобіт, без погонів, бо були цілком роздягнуті, а особливо без документів, однак їх упізнають, оскільки в цей час вже з усієї країни починають надходити листи, мовляв, а де наші рідні переможці? Чому ми їх досі не бачимо? Війна ж скінчилася. Що за притча, думає Жуков? Гинуть жили лише з офіцерського складу, або з простих солдатів не гине ні один, оскільки вони повертаються додому не поодинці, а цілими ротами, основне в них немає валіз, не дозволено за уставом. Що за закономірність, сушить собі голову він? Бо знаю, що тепер на нього перекладуть усі звіти про злочинність, адже гинуть військові, тобто ще під йому демобілізовані офіцери, квіт армії. Так як вони бувши ще не доїхавши до місця призначення.